سلام عليك يا يا رسول الله. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه وتمام التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Allahumma arina lhaq haqqa marzukhna tiba'a wa arina lbahtile batile marzukhna jtinabe wa adikilna bi rahmatike fi i abadike salihin Sahva ala izahola pripadavu allahu jalla shanuhu našen gospodaru milostvo koji nas se počastio da smo dumme ta Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem izvješanu gospodara odmah na početku molim ovim posavnim trenucima kada se vreme iftara približava molimo Allaha uzvišenog da olakša svako muslimani, muslimati gdje god da se oni u svijetu nalazi apostolom na našoj braći u Palestini u Siriji, u Iraku i na svakom drugom mjestu gdje oni sa zulumčarima svoju borbu vode. Amin. Nekas najljepši salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda wasallam, koji nas je podučio i svojim životom pokazao koji je to najljepši način života na ovom prolaznom dunjalku a to je sigurno put Kur'ana prak se poslanika alaihissalama, koji je Kur'an svakodnevno u životu živio. I nekad su najljepši salavat i selam njegovu častnu porodicu, plemenitima sahabima, našim uzvrtim šehidima i svim onima koji su istinu slijedili i slijedit će Jakobo da dosunje ga dana. Draga braću i cijenljene sestre, evo večera sahafis Kenan me je zamolio da budem sahabama, jer on zbog svojih obaveza nije mogao da bude tu. I predstavljam izuzetnu čast da se ovoj, u barek, ramazanskoj atmosferi, možemo zajedno družiti. Vjerujte, nijedno predavanje u Ramazanu ne može se porediti s onim predavanjem van mjeseca Ramazana. Nijedna hatma u Ramazanu proučena nije ti kao hatma koju van Ramazana proučiš. Nijedan namaz u Ramazanu koju klanjaš nije kao namaz van Ramazana. Ramazan ima nešto posebno. Ima neki bereket. Ima nešto što jednostavno ne može da se tek tako doživi van Ramazana. I zbog toga na početku odmah posjećam i se da i vas na... Hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam ovo je jedna stvar koju treba da se razmišlja, a vjerujte mali broj ljudi o tome razmišlja, on kaže ovako, kada bi vjernici znali i kada bi općenito ljudi znali za vrijednost mjeseca Ramazana poželjeli bi šta da čita u godinu bude mjesec Ramazan a koliko imamo ljudi i molimo Allah da mi ne budemo takvi, uhvati se u situaciji dok posti pa možda mu bude naporno u situaciji dok lanjate raviju pa možda mu se odluži što bi rekli kod nas Da nekako samo čeka da Ramazan završi, da prođe, da bude lakše, da se može jest kad hoće, da se manje klanja, da kraće bude u žami i tako dalje. Ovo pitanje za razmišljanje svako sebe da postavi, ja prvi se postavljam i tako dalje. Da smo svjesni, kaže, vrednosti Ramazana, u godinu bih tijeli Ramazan da bude. E sad koliko smo svjesni, ovisi od toga koliko žalimo za danima koji su iza nas, koliko se radujemo danima koji su još preostali. Posljednja trećina večeras nastupa. Ramazan, znači dvije trećine su iza nas. Svako sebe neka odgovori koliko je iskoristio i kako planira povod da posebno zadnju trećinu mjeseca Ramazana da iskoristi. Na početku odmah kao što smo običajili nastavljamo sa čitanjem hadijske zbirke Imama Buhari da se setimo dobom Ilfatilov Velkana Buhari i dalilah al-Fatiha. Došli smo još uvijek smo u knjizi koja govori o namazu. I došli smo do poglavlja koje, zove, koje ima Buharija na slovi ovako Bavu salati alel humreti Kaže namaz, poglavlja koja govori o namazu koji se obavlja na maloj seđadi od palmini grančica Ovdje hoću jedan detalj odmah na početku Pogladate, Tražio sam baš značenje ove riječi, humretu I kad se traži tamo u, u, u riječnicima arapskog jezika i tako dalje na pretraživačima i sve ostalo Zanimljiva stvar da uglavnom izbaci ovdje u jednom u jednom samo vokalu, mijenja se značenje potpuno. Ovdje kaže alel humrati. Humratu ne znači ovako se žada od palimine u, u granja, na koje je poslanjik alej salatio A hamratun ili Hamru jeste, hamrun je alkohol, to znate iz Kur'ana. A hamratun neka kao alkohola neka posebna boca, da kaže, neka čaša u koju se alkohol sipa. I ovdje odmah da napomenim, evo Ramazanu, posvjećeni smo Kur'anu više. Oni koji ne uči recimo Kur'anu, da su na vrijeme razmišljali. Ja se nada da ima takvih koji su razmišljali na takav način. Svaki dan jedan harf. Za 30 dana imaš čak dva dana i pauze, ali treba naučiti 28 harfova arapskog pisma. I sada obratite pažnju kad učite Kur'an na svako slovo, što moguće više fokusirate se na to. Neko će pogriješiti, nije sporno. Ali gledajte koliko jedan samo hareket ili jedno slovo, jedan harf može značenje da promijeni. Evo imamo primjer koz Hadis. Ali kad u Kur'anu recimo to mijenjaš, a znaš recimo značenje, Može biti vrlo opasna stvar. Pogotovo kad znaš značenje. Ima elouzru bil džehl, opravdanje sa neznanjem. To je, alhamdulillah, jedna druga stvar. Ale obave za vjeriku da saznajem. Naveš u primjer sam jedan. Recimo, arapska riječ, ibadetum, u Koranu. Ne spominje se u tvoj form, ale evo da znate. Recimo, to znači robovanje Allahu, a ovako tu je novi dana, pogotovo za nas bošnjake. Recimo, sa hemzetom, ova riječ, ibadetum, kad kažeš. Znate što znači za Hemzetu, znači genocid. I nema potrebe, ja nisam rekao da vi treba da u bosanskom jeziku govorite ibadet Allah, da napinjete svoj jezik i svoje, svoje govorne aparaturku, jala, jer to je kod nas usvojena, standardizirana riječ kao prihvaćena. A hoće samo kao primjer da vidite koliko jedno slovo može da zamijeni značenje. Recimo neko uči kaže Farsel na alejihi ono Poslali smo na onaj narod tamo luta u kišu. A kad kaže, Kur'an piše metara kiš, a kad kaže metara, znači poslali smo na njih aerodru, na primjer. I znam si ti, Kur'an govor, ti pravi što toga lakrdiju. Allah kaže, "Wema huwa bil hazb." Nije lakrdija. Mislim, hoćemo da imamo taj odnos nasojanje i želje da što pravilnije, što ispravnije učimo Kur'an. A uvijek će se podcast neka greška dalila, uzvišen i oprosti. Zato je rekao onaj ko, ko uči vješto Kur'an, "El mahir bil Kur'an lahu ajrun." Ima nagradu. Ali onaj kaže ko ne uči vješto, ko ima grešaka neki, ko ne može nikako da, da trudi se, ali ne ide mu baš. Allah nekome tako oduzme tu mogućnost, samo dao na drugoj strani. Kaže ima dvije nagrade. Kaže, gospodar nije plemen. Što nas Allah kaže. Kaže, onaj kući vješto jednu nagradu, alko se trudi, ali sa poteškoćom ući ima dvije nagrade. Subhano. Koliko Allah voli rogove svoje. E, Hadis glasi ovako. Hadetena Ebul Velid, kale hadetena Šuhbe, kale hadetena Sulejmane Šajbani, ana abdillah ibn Šeddad, an mejmune Olaj, sened, bereke, te kale. Ovaj sened bi rekete radi spominjemo, jer se u njemu čestiti ljudi spominjuju. Pričao nam je Ebul Velid, a njemu je govorio Šuhbe, kojim je koje me govorio Suleyman Eshejbani a on je šuo od Abdullaha ibn Šeddada, a on od, od Mejmune koja je rekla Kanu nebiju sallallahu aleyhi ve selleme i usalli alel humrati. Poslanih sallallahu aleyhi ve sellem prenosi Mejmuna, imao je običaj da ponekad klanja na jednom maloj seđadi od palminog lišća, odnosno palminog grančica. Ima, prošli pust smo govorili o Hasur, pa čak da biti pooglavljeni gdje se govori o klanjanju nodjeći i tako dalje. Činjenica jeste da je poslaniku, a.s. kao u čitavom ummetu, učinjena zemlja čisto i može se klanjati tu. Ali uvijek opreza radi jedeba, radi prema namazu, stavi se neka srđada ispred ili stavi se nešto ispred, ispod klanjača, čisto da ne bi slučajno, koliko nečistoće na zemlji ima, da ne bi došlo na čovjekovo tijelo i na, na njegovu odjeću i da time namaz ne bi bio pokvaran. Znači to jednostavno ide prema namazu i prema mjestu kojim se obavlja namaz. E, ovaj hadis je vrlo kratak i jednostavan i ima puno u njemu veliki nekih poruka, hoću samo uz svega se može nešto posebno primijeti. Pogledajte poslanika Ali Isavatu Veselam, on je mogao da je htio da ima dunjalu čita u rukama svojima. I nedim ušao u srce njegovoj, jer njega Allah da šanu za miljenika svog uzu. A koga Allah zavoli miljenikom svojim učini, onda mu dunjaluk i srca ostran. Ali nikada nije sebi dopustio da bude od onih koji da bude od onih kojima dunjaluk jednostavno je preokupacija, pa čak da ga u rukama svojim ima. Znate zašto? Zato što je on uzor i za bogatog i za siromašnog. One poslistice ashabe da budu da privređuju, da imaju tako dalje. Ali on nikada to sebi lično nije tijelo da dopusti. Baš kao što oni koji su nadređeni nekome. Oni koji vode neku skupinu ljudi. Oni koji su zaduženi imaju emanet na nekim... Ne treba sebe da, da izdvajaju u odnosu na te ljude koje predvodili. Da ne bi onaj ko nije u stanju, a slijedi tog čovjeka, n, nije u stanju da ima kao on. Da ne bi uzdavljeno za onim što ima on. Da bi on mogao da bude uzor i onome koji ima i koji nema, i koji može i koji ne može i tako dalje. I to je veličina poslanika, alaih salatu je selam. Kaže, ene si bil nalik jedne prilike, kaže, nismo se mogli načuditi i naivretiti skromnosti poslanika, salallahu, alaih salam. Kaže, zajedno i kaže je bio obavljali smo hač Kaže, I nekom kaže, imao je sedlo koje je potpuno bilo pohabano, što bi mi rekli, na tom, tom svoju jahalcu koju je ih koristio. I kaže, ni četiri sebranjaka kaže, nije vredio taj ogrtač, nego suhana. Kaže, dok je išao tako na hač, kaže, skrušena je učio dobu, kaže, gospodaru moj, boli te, kaže, očisti moj hač od lice mjerstva i prestiža među ludima. Poslanik sallallahu alaihi sallam On sa i svojim postupcima uči umet poslanika Muhammeda alaihi sallama i svoj umet da ne budu od onih koji žele da se ističu sa materijalnim stvarima Treba da se istakne sa lijepim ahlakom Ako ti Allah materijalno da onda se ističe sa udjeljevanjem toga na Allahom putu Islam je jednostavna vjera Samo ljudi je kompikvanom učinio Jer sve od Allah dolazi Mjesec Ramazan je vrijeme kada se mi postjećamo nove vrijednosti kada se sjećamo blagodati Allahu i Đelešanuhu prema nama i vjerujte kažu da od pokazatelja da je Ramazan primjen kod nekog od robova Allahuvi jeste taj da kada vidi da je njegovo stanje nakon Ramazana bolje nego stanje prije nego što u Ramazan ušao to je borba draga braći i sestri da budeš bolji nego što si u Ramazan ušao da više učiš Guran da se ljepše ponašaš da manje gledaš što ne treba da manje pričaš što ne treba ali Allah da od 30 dana škole da se učiš tim stvarima I suština Ramazana, zašto nam ga Allah daje, jeste da se izgradimo, da budemo od koji ne robuju svome nefsu, već od onih koji robuju svome gospodaru. Jer ti u Ramazanu naučiš sebe, kažeš, sada neću uzmat hranu, ti možda si gladan, možda si žedan ili žedna, al kažeš, ne, ne, sada to nećeš dobiti. Nefsu svome, kažeš. Ono po prohte u životinskom porivu koji se u nalazi. I stigih, njega kontrolušeš na taj način. I malo, pomalo, kroz tih 30 dana naučiš se samo da Allahovo naređenje, njegove, njegove nare I to je borba čita život treba. Ali shvatite da je ovo suština Ramazanske škole. Da naučiš sebe, da možeš sebe da kažeš neću to, ali hoću ono što Allah traži. Neću grijez zato što Allah nije sati za dure. Ali hoću dobro odjeliti u jer to Allah od mene traži. I to je borba koja čita život treba. Allah nam dao taj Ramazan, da bismo se na tim vrijednostima odgojili. Takvalok, svještvo Allahu Đelešanu. Evo vam jedno mjerilo, pokušam da budem što praktični, jer dani su Ramazana kada se Ne samo pričom, nego dijelima. Al moramo kroz priču da dođemo do tih dijela. Kaže jedan velikan, po jedno mjerilo. Stvarno, pokušajte da zapamtite. Kaže, ako želiš da znaš, da li kod sebe tak kvaluki imaš? Da li si bogobojazan? Evo, a to je suština Ramazana. Kaže, Allah ti je kroz Kur'an dao mjerilo kako da znaš da li tak valuk imaš? Kad si ga upital kako to? Kaže, Allah je lešanbu. O njima govori. Uole darul ahirati, hajiru li levinet, kao bolji. I draži onima koji su Allaha svjesni, zar nećete razum svoj koristiti. Kad vidiš da te Ahiret kaže, draži od dunjalu, kad tada si ti od onih koji su mu teki. Kada srcem svojim žudiš za Ahiretom, razmišljaš od teme šta imaš na budućem svijetu, kako ćeš pred Allaha stati, s čime ćeš pred njega doći, tada znaj da si krenuo putem da imaš osobinu ta kvaluka. A to u Ramazanu 30 dana sebe učimo, da imamo takvaluk kvaluka, Allahu uzvišenu. Jer se u Ramazanu koji iskre prema Allah neće omrsiti, iako ga niko ne vidi. Zašto? je zna da ga Allah vidi. Tu je Ramazanska škola. Ali ovo je vrlo lijepo mjerilo, da čovjek se postavlja pitanj. Vjerujte, ljudi ljudi boje ljudi preziru smrti, boje se smrti zato što se ne priprema i za budući život. I ljepota naše vjere ogleda se u tome što mi se ne bojimo ni jednog iskušenja koje se pred nastani. Mi se samo bojimo Allah. I najljepša stvar u tom strahu prema Allahu jeste to što mi njega se bojimo ali mu se više približavamo. Što ga se više bojiš, više mu bježiš. A inače nečeg se bojiš i bježiš od toga. I to, to ljepota islama, ljepota imana, to se ne može opisati to onaj ko to osjeća. I zato se u Ramazanu treba što više baviti srcem svojim i osjećaju svijesti i koliko mi kod sebe toga imamo. Navest ću dva primera jednog velikana kojeg mi svi volimo često da spomenu. Nedavno sam pročitao to i stvarno, iznova se podsjetimo, ta prva generacija suhnala, kakvi su to velikane bili. Samo možeš sjestit i čitat, vjerujte, jedan im je obav lijepo, kaže, kad onako mi opadne hal imana, kad jednostavno osjetim da mi je namazonu na smlatni ga, da ga sam od sebe ne bi primio, kad jednostavno vidim da ne mogu da činim dobra djela, pogled mi luta gdje ne treba, jeziku ne kontrolišim, tako dalje, kad samo kaže, uzmem, pročitam ili neku izreku velikana, prvi generacija, ili neki događaju od shaba, i nešto tako. Kaže, odmam se moje srce ispuni nekim žarom da ja budem takav. Navešu dva primjera za našeg učitelja Ebu Hanifu, rahmetullahi, ali ih. Kaže, kaže se tamo, Ebu Hanife živo u svome mjestu gdje živio. Jedne prilike, kaže, neki čovjek je oglasio, kaže, izgubio sam ovcu svoju. Izgubio ovcu. I kaže, Ebu Hanife, kad to saznao da je čovjek izgubio jednostavno bez te ovce, ostao bez ovce, kaže, pita ljude koji žive blizine njega, kad je otprilike im recite, koliko jedna ovca prosječno godina živi? Pita oni koji se razumiju te stvari. Kaže otprilike jedno sedam godina. Kada se u predajama koje se navode? Kaže, Ebu Hanifa sljedeći sedam godina izbjegavao je da jede ovčije meso kad bi se njeg, pred njega na trpeza stavilo i straha da možda ne bi pojao baš meso onje ovce koja je nestalo do ovčje. To je tako. Svijezate Allah vidi. I to je čak više od otakvoljka, odnosno velika pobožnost kada ostavljaš ono što je dozvoljeno i straha da ne bi upao zabranjeno. Mislim, učimo se tome od velikana islama. Jedne prilike, Ebu Hanife se vraćao, došao do kući čovjeka kojim je bio duža neke pare. Kad je došao kod njega, pokcao na vrata i sklonio se od njegovih vrata, čekajući da mu taj čovjek otvori. I vidi, ne otvara čovjek odmah kako je staljao tu ispred, nije se sklonio u hlad drveta koje se nalazilo tu, u dvorištu tog insana, već se odšao tamo na sunce, da kažem, da čeka. Kad neki čovjek prolazi i kaže šta radiš tu, učitelji čekam tog i tog čovjeka, po što se nisi sakrio u hladu drveta ovdje, što čekaš na suncu? Kaže Ebu Hanife Subhanovak, kaže jasno, kaže ovom čovjeku nešto posudio, pozajmio sami nešto. Kaže a svaka pozarnica od koje se ima korist je kaže, kamata. Ja se bojim da mi Allah to ne upiše kao neku korist koji sam imao tog čovjeka. To, to, su, to su stvari koje čovjeku vraćaju vjerovanje, odnosno snagu u njegovo srce i daju mu neki kao cilj u životu tvojom. Ja želim da budem takav. Možda nisam sad, ali imam želju, ambiciju da dođem na taj stepen. I u Ramazanu sebe izgradimo, možda nećeš ostvari takvalog, ali ostvari makar želju da imaš takvalog. Želju da budeš bolji i bolja. Želju da se popraviš. Želju da naučiš da učiš u Kur'an. da staviš hijad. Želju da popraviš svoj odnos prema drugima. ostvari Osvari, pokaže da u tvojome srcu, kad Allah u njega pogleda, nije ti sve jedno. Zato što imaš neke loše narike. Bori se protiv toga. A Allah će malo pomalo, ako iskren budeš bio, iskrena budeš bila, Allah će ako bude da, da da, da rezultat. Vjerovatno nas zanima najviše, ja bih volio da to podijelim ovdje. Na koji način je posanik provodio provod čitajući o tome, istraživajući i razmišljajući, prva stvar koja je mnom upadnija, braćo i sestri, to to učitelj svih svijetova kažu, ashabi ga opisuju i kad je kad opisuju poslanika, ali i salatu u salam, kažu, bio je takav da bi činio do, dobro. E kane rasulullahi sallallahu alaihi sallam, ečvada bil hajri mina rihil musel. Kaže, bio je brži u dare, darežljivosti, u činjenju dobra, kaže, od vjetra koji je brz, od brzog vjetra. Kaže tu je van Ramazan, kaže, a u Ramazanu je, kaže, bio još brže nego, nego inače. E, zamisli sad to. Znači, kaže, njegova stalna, konstantna osobina je bila da je bio darežljiv više nego i više darežljiv. I brži u činjenju dobra i širenju dobra nego što vjetar brzi prođe. A u Ramazanu je, kaže, to posljedno dolazio do izražaja. Kakav je bio Resulut. I sad neko kaže, pa ja nemam, ja sam student, ja nemam šta da podijelim, kako da budem darežljiv, kako taj da su ne slijedim i tako dalje. Da režljivost nije samo u tome da napraviš neko mihtar. Jeste u tome, alhamdulillah, lijepa stvar. Počatiš si romaha koliko možeš, pomogneš, tako dalje. Al da režljivo se ogleda u tome. Da podijeliš nekom osvih ako možeš. Da režljivo se ogleda u tome da nekoga podučiš nečemu jednostavnom ako možeš. Da režljivo se ogleda u tome da širiš pozitivnu energiju sa svoje strane koliko god si u stanju. Da režljivo se ogleda u tome da od tebe ne dolazi nikakav ezijet i nešto loše prema bilo kojemu si imanu. Sve to da je režljivost. I sve to po, po, obuhvata ovu osobinu poslanjih ali i se latuje se lasu. Jer to je suština da je režljivost. Da daješ od sebe sve dobro što imaš. I zato kažem, ima jedna lijepa aratska poslovica. Onaj ko nešto nema, ne može ni neš vidiš nekoga, ne zna da se nasmije bratu muslima Anka ili sretniju Kaj, pa kako nikad da mi, da, mi, da mi osmije uputi. To znači da on kod sebe nema tu osobinu, ne zato što tebe nešto, nema kod sebe to. Neko nekoga napada punu. pa kako, što sam ja skrivala, ne mora znaš da je do tebe, nego u njemu se to krije tako, on nema u sebi dobrote prema drugima i tako dalje. Znači ono što ima čovjek, on to dijeli i svako dijeli od onoga što ima. Šta je u posudi, to se iz posude predjeva. To je prva osobina poslanika aleysa sala. Druga stvar vezana za poslanika aleysa salatu selam sallallahu alejselam Ramadan, kad je znao bi da isti sa jednom i dvije gurme iste čašov vode. Znaci, želim da kažem, njemu Ramadanu i jednom ashabu Ramadanu nije bila preokupacija hrana. Iftari bogatini. Prejedani tako dalje. Kod nas se često Ramadan reklama mjeseci dobre hrane. Mislim, hrana jeste dio Ramazana, nije spornu, ali odgajamo sebe da, da ostavljamo te stvari. Ja sam recimo sad u fazi, borim se, ima jedna prelijepa izreka velikana i brah mi bi nehnim rekao, kaže, on se, kaže, odgajao svoj nefs, na način, kaže da mu je ostavljanje slatka bilo draže neguzimanje iz toga. Hajde se zatim izbori, prijatelj. Nije to lako. A I to je, recimo, duhovni put našeg odnosa i putovanja prema Allahom, Đelešanom. Boriš se s tim da se u stanju da kažeš neću ništa da uradim što mi moj protiv kaže. Samo želim da radim što mi moj gospodar kaže. To su neka stremljenja koja treba da imamo. Znači, nije hrana bila ta preokupacija. I zadnja stvar, pogledajte kakvu mjesecu u Ramazanu, spominjali smo to veći rani, povećava se sva, sva njegova komunikacija sa Allahom, odnos prema gospodaru, razgovor sa Allahom. Mnogo se više u Ramazanu pove Ogleda se kroz učenje Kur'ana, i ogleda se kroz namaz. Znate da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Ramazan, svaki Ramazan mu Džibril dolazio pred nje i hat učio. Učio je bihatv pred njim i, i ponavljao Kur'an ono što je dotada objavljeno bilo, a u zadnjoj godini prije nego što je preselio je šta dva put ručio Kur'an. Znači u Ramazanu se povećaje učenje Kur'ana i to je razlog zašto se kod nas organiziraju mukabele. Zato što je to naš svjesac Kur'anu. Zašto se u porodicama treba da organiziraju svakodnevno ako imaš Hanumu i djecu i tako dalje da sjednemo da prvo makar nešto iz Kur'ana, da naučimo nešto iz Kur'ana. Pa ko ne zna da nauči slovo jedno iz surfe tako dalje. To je osnova toga. I dok to radiš, ovo je vrlo važno. Dok dođeš sam u kabelu, dok kučiš dnevno čuzi tako dalje. Pokušaj da osetiš onaj trenutak koji je poznanik Alej Salatu selamunai halki on imao dok je bio sa Džibrilom, dok ga Džibril preslušavao. Sjetite se javo radim po praksi svog poslanika Salalavolin selam. Neka to bude tvoj uzor i tvoj, tvoj, tvoja tvoja vodilja. te prema tome vodi. Uh, učenje, klanjanje namaza teravija se mnogo više klanja se terave koja ima puno više rekata u Ramazanu, draga vraćuna, fila vredi kao farz van Ramazana a jedan farz kao 70 farzova van Ramazana Znači posebno se, vodite računa o tom, nemojte sebe dopustiti, kogodi u stanju, da neklanja klanja, pogotovo da ne klanja namaz u džematu, čim ima makar farz, ako nisi ima makar farz u džematu, sunnete, nemojte bespotrebno propuštat, velika je nagrada za to. Odgovi sebe da u mjesecu Ramazan ne budete ti teško klanjati ni deset rekata povodnje namaza, da ti ne bude teško četre rekata prijek Indije, pa nije to pritvrđeni sunnje. Velika je stvar poklanja ta četiri kadata. On pokaže da možemo do do stila života Muhameda sallallahu alejhi ve i tako dalje. Tvoja borba koja nas mjesec Ramazan prati. To je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz Ramazan. Ona se tim vrijednostima naučio. Znači, darežljiv je bio inače brži u darežljivosti brzo od vetra, a u Ramazanu posebno. Znam se je da bi u Ramazanu. I niko od njega ništa loše nije doživio. I znam se u Ramazanu da ti si onaj koji negativno širiš nešto prema muslimanu, prema nemuslimanu, prema bilo komu. To, to, to treba da se shvati, to njegov odnos prema svim drugim ljudima. Druga stvar, nije Ramazan mjesec rani. I treća stvar, treba da da malo popravimo svoj odnos kroz Kur'an i kroz Namaz, da budemo doni koji će da smognu u da u Ramazan ubate zalete za ono što dolazi posebno Ramazan. Za kraj sam da vam ispričam da razumijem jedno pitanje. Vjerujte, to je to je nešto što našu generaciju stalno prati. I to je nešto što mnogi ljudi ne mogu istinski da razumiju. Ponavljali smo puno puta. Nekoga pitaš zašto ne klanja on kaže čeka da ga nešto sa sastrani da ga uputi Allah ili da mu se nešto desi pa etu da počne da klanja. Zašto, brati, se ne ponašaš malo ljepše, zašto ne imaš lijek vahlak, tako dalje? On čeka da se desi nešto da bi postao bolji. Zašto ne radiš to, zašto radiš? On čeka nešto izvana da bi se desilo, da bi on to počeo da primjenjuje, tako dalje. U Ramazanu se naučimo da nema ima čekanja neke okolnosti izvana. Neće se desiti nikakva posebna okolnost. Ništa se neće, neće doći čarobni šta piš tebe da promijeni. Već mora se desiti unutra promjena. U Ramazan se ta promjena dešava. Zašto, iako su šetani, svezani, se i toliki grijesi, nepokornosti Allahu. Evo, sad prolazim, srca mrtva, mrse ovde, nasred, nasred baš čaši i tako dalje. Nikak ovog osjećaja nema. Zašto? Zato što su ljudi srca svoja okružili zulumom i nepravdno prema samima sebi, na način da su puni duhovni bolesti i nefs svoj nisu očistili. Vjerujte, nefs, odnosno taj protiv nama, koji se nečisti, na kojima se ne radi, ne odgledaš sebe. To je Allah i mi gore nego šeitan. Jer šeitan se ukle zikrom. Spomeneš, Allah ne može ti ništa. Kaži Allah in nekej de shetani kane da ifa. Zaista su šeitanove spletke slabe. Ode šeitan. A gdje problem ostaje nefsko jele en maratum bisu koji nagovara čovjeka na zlo. izbog zbog toga obaveza muslimana i muslimanke jeste da kroz svoj cijeli život bori se sa svojim tim nefsom. Sa tom komponentom koja ga nagovara na zlo. Jedan velikan kaže da su dva razloga zašto ljudi ne mogu da se izbore satim. I ja hoću da satim ako bo da završim ovu halopu. Razmišljajte o tome. Prvi razlog jeste zato što ljudi Nisu svjesni da je nef snio neprijatelj, već smatraju to je dio nas. I kad ja poželim nešto da uradim, to je normalna stvar, to je moj cheat, što kažem. To je cheat jači od ugodin u tome cheat. Baš kao što smo malo pre za hran govorili. Ima stvari koje su ti dozvoljene, a lekad namjerno ogajajući svoj nef, susbijer se i nećeš to. I jerole kad kad neko nekoga voli, ne vidi ima Ane Negro. Čim nekoga voliš, ne vidiš mane, znate no za Lelu i Mejnuna. Kaže pa kad se kad je to Lela pojavila belo u tome, kaže o Mejnunu onogat trenutka kad je tvoja ljubav To je tako u životinu. Kad sebe čovjek voli, kad ima ljubav prema svome nefsu, onda ne vidi svoje mahani, on kontaja ja sam najbolji na svijetu, nikakvi ja nema nedostataka, a samo vidi mahani kod drugih ljudi. I zbog toga prva stvar da bi se borio s nefsom, spozna da je neprijatelj ti, da je u teb se nalazi. I onda moraš da, da da budeš svjesna kad te nagovara na stvari koji su negativni. To je prva stvar. I druga stvar, zašto ljudi ne mogu da se izbori? Zamislite kad imate u kući lopova za koje niko ne zna da je lopo koji živi u ku I ti, znaš, kad izlaziš iz stana svog, zaključaš kuću, pa jedna druga bledirana, brava, pa ulazi, tako dalje, i sad ono moliš Allah da te sapšu od za iskušenja i tako dalje, da, da ne odi u pogrešne ruke, i znaš da ima lopova van, van tvoje zgrade, van tvojega stan i van tvoje kući. Ali najgorje je lopo koji živi za tobom u tvojoj kući, u tvojom stanu, a ne znaš da tu s tobom. Kad ono djeca kao mala krade od roditelja svojih, ili kada od sebe sami kradu i tako dalje. A niko ne zna pa g I tako dalje. O čemu se radi? Najgori je i neprijatelj iznutra Mi se znači neće na audite, on ti najviše naudi. On se nalazi u nama sanima i najbolje poznaje naše slabe tačke. Zna da je neko slab nato me da vrlo lako će da plani i da izgalani se. I onda ga napu stalo na bodska. Zna da je neko slab na pogled i onda ga stalo na to bodska. Zna da je neko slab nato da jednostavno možda bude od onih koji se lepo ponašaju prema drugima. I onda ga stalno nato provocira da bude od onih koji drugi provociraju, I tako dalje. I kad vidiš da ponađaš stalno iste igre, uvijek upadaš u iste zamke, koje ti misliš šeterne zamke. Znaaj to šeterne, to su zamke tvoga nefs. On voli da te uzima što bi mi rekli na stvari koji su tebi dio tvoje unutrini. Izbog toga ovdje čovjek će početi da se bori sa nefsom. Znate kada vraćaju sestre. Kad spozna da Allah je rekao u Kur'anu ovako: La yukallifu Allahu nefsen illa wusaha. Mi nefs, bukvalno, znači nefs čovjeka nismo zadužili ni sa čim osim što može podnijeti. I onda neko kaže, pa ja ne mogu da ustanim na saba. Allah ti naredio i rekao da, da treba da radiš. Ako je Allah naredio, a rekao da nije ništa naredio što ne može čovjek da uradi, to znači da možeš da uradi samo što nećeš. Ako je Allah rekao u Kur'anu, reci vjernicima da obore poglede svoje i neko kaže, pa ja ne mogu to da uradi, to je dio mene i tako dalje. Kaj Allah je rekao s druge strane da ti naredi naredio samo ono što možeš podnijediti. Znači da si u da to promijeniš, samo ti to ne želiš. I svaka druga stvar, ja bih volio da ovo iz Ramazana ponesimo. Da razmišljamo o tome na način. Da vidimo stvar na kojima smo slabi koje su naše bolne tačke. Da uzmijemo sebi jednu listu za koju samo mi znamo i da sebi kažemo, radiću na tim stvarima. I sam ću sebi to govorit. Molit ću Allah da mi dadne snage, da mi učvrsi, da to promijenim. I s druge strane, porit ću se konstantno sa tim svojim nefsom da ne upadnem u tu zamku tih prostijeva. Molim gospodara, uzvišenoj da nas počasti, da budemo dani koji razumiju ove stvari. Sada je još minuta, dvije su ostalog dezana. Proučit ćemo koboda dovu, nakon toga koboda iftarimo se. Znate kako ide za, kako ide za iftare, pomožete koliko ste ustane da pomognete, odvojite od sebe. Evo veće vrijeme iftara, molim gospodara da primi naše i valjeti, naš post. Evo, nek svakon da za sebe prouči dovu u osami sa svojim gospodarom. Subhani, rabi, krabi, lezete, ame, sifuna, wassalamu, namur, salimu, alhamdulillahi, rabu, lalimu,